де точилися тоді вирішальні бої. Одночасно перед нами сталося завдання – розвідувати укріплення, що їх споруджують гітлерівці на правому березі Дніпра. Побіжно в наказі зазначалося, що цей берег безсумнівно скоро стане місцем запеклих боїв. Наказ був цілком секретний, але з деяких його пунктів можна було здогадатися, що наш майбутній партизанський рейд Пов'язується в задумі з якоюсь великою операцією Червоної армії, яка готується в глибокій таємниці, що як неважко зараз на фронті, а слід чекати радісних подій, і вони скоро відбудуться. Повернувшись у Стару Гуту, я насамперед розповів Рудніву про нараду в Кремлі. Тільки комісарові міг повністю повідомити зміст секретного наказу. Я з Семеном Васильовичем. Зачинився в трофейному угорському санітарному фургоні, який тримали біля штабного куреня на випадок, якщо комусь потрібно буде на самоті попрацювати. «Ось», – сказав я, тицнувши пальцем у карту в район Межріччя, Волги і Дону, «Ось куди ми дивились. А сюди наказала нам Москва», – обкреслив нігтем відмічені в наказі райони правобережної України. Він мовчки глянув на мене. «Зрозумів?» – запитую. «На той бік Дніпра», – відповідає. «Так, туди йдуть поки що наші загони і Сабурове. Саме Васильович, звичайно, відразу усвідомив, що означає те «поки що». Характерно, що нам взагалі не доводилося витрачати багато слів, аби порозумітися. У початковий період партизанської боротьби – Поки в нас ще не було постійного зв'язку з Великою Землею, нас часто непокоїло питання. Чи ми туди б'ємо, куди треба? Чи допомагаємо фронтові? Встановивши радіозв'язок з Москвою, ми діяли більш упевнено. Для всіх наших людей дуже важливим було усвідомлення того, що ми воюємо не самі по собі, не так, як заманеться командирові і комісарові загону а за вказівками – за загальним планом Вищого Радянського Командування. «Так, тепер ми маємо повну настанову. Все ясно», – погодився зі мною Семен Васильович. Ми просиділи тоді з Руднєвим у санітарній бутці перед картою, розкладеною на висувному столику, кілька годин. І ніхто не переживав нашої розмови хоч навколо штабу нетерпляче походжало багато наших товаришів, жадаючи якнайшвидше почути хоч що-небудь про подорож до Москви. Бойовий у нас народ був, але розпитливий. На другий день на мітингах, проведених у загоні, командири повістили, що нам належить виконати завдання Верховного Командування. Особовий склад відповів на це захопленим «Ура», Однак жоден боєць не запитав командира, яке то завдання і куди підемо. Досить було того, що завдання поставлене Верховним Командуванням. В далеку путь на славній діла. Я прилетів з Москви з таким відчуттям, що вся наша повсякденна боротьба, її досвід раптом набрали якогось нового, ще не значення дуже вагомого змісту. І разом з тим я був певен, усе зроблене досі – це тільки підготовка до того, що повинні здійснити. Справді, чого навчив нас власний досвід? Найважче нам доводилося в оборонних боях, нав'язуваних противником. Тільки у цих боях він міг використати свою перевагу в кількості живої сили і техніки. Найбільших успіхів ми досягали тоді, коли вільно маневрували. Всі наші розрахунки і плани з моменту першого виходу із Печчанського лісу завжди будувались на швидкості маршу, спритності підходу до ворожих гарнізонів, раптовості нападу на них. Саме тоді, коли рухались, маневруючи, змінюючи в потрібну мить маршрут, ми були невловимі. Ворог не встигав зосередити сили для удару, як губив наш слід, навіть коли окупантам удавалося оточити нас переважаючими силами, ми завдяки рухомості вислизали з пастки. Наскільки ж зростуть наші переваги, коли ми вийдемо.